Žabiatko sa narodilo. Žabiatko ver silné, ani buk. Otvorilo sivé očká, skrýklo. Mama! Krrk! A mamička, žabka milá, veľmi sa mu potešila. Zavolala zakrátko. Poďte, žabky, babky, tetky. Poďte, k nám na posiedky. Máme malé žabiatko. Hneď sa zbehli žabky, babky. Znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali. V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné. Sedia nad ním, Krekom brekom. Akože ho neúrekom, ako akože ho nazveme, čo, čo s ním robiť budeme? budeme. Dohodli sa s kvíkom kvakom kvak, že ho nazvu žaburiakom tak. Okúpu v močaríne kvak. Povíjú ho ako iné, tak? Mamička len hlavou kýva, s láskou vočka sa mu díva. V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné. Staré žavy prisvedčujú, kvak, že je veru, že je veru. Hubičku má ani vráta, kvak. Bude spevák ako tata, tak. Očka veľké ako žiadne, kvak. Čo nevidí neukradne, tak. Ako sanenú ošky malé, kva. Bude majstrom vo futbale, tak, tak Mamička len hlavou kýva Z láskou vočka sa mu díva, Kolíše ho napodbelí Objíma ho od radosti Až mu prašťa v brúšku kosti Až ho bolí bok Hneď ťa spápám od ľúbosti Preľaklo sa žaburiadko Skok Nikdy viac ho nevideli z hora a či od dola Prišiel rozkaz do dvora Či sa páči, či sa nie Že sa začne učenie Zavčas rána zazori Všetky deti do školy bol to ľudia, bol to zhon, len to dali na bubon. Čo len zdravé nôžky malo, do školy sa všetko bralo, všetko chcelo do školy, že by hlúpi neboli. A mamičky, ako znali, detičky si pristrájali. Kravička si teliatko učesala, dieťatko, prasiatko sa umývalo, žriebetko sa učesalo, len kozička rohatá, že pôjde jej strapatá. A tak išli pár a pár pod pazuchou šlabikár. Zajačik s prasiatkom, teliatko s žriebetkom, ovička s kozičkou a psík s mačičkou. S nimi vážny ako nik, malý, šedý somárik. Do školy, keď prišli Pane, všetko bolo nachystané. Straka, rapotačka veľká, bola pani učiteľka. Hned ich v svojej dobrote usádzala po plote. Ale žiaci neboráci, neboli ver žiadni vtáci. Ako boli všetci v rade, popadali dolu z plota a našli sa nahromade. A bol z toho napokon iba veľký smiech a zhon. A keď ticho nastalo, učenie sa začalo. Pani straka rapotala, A, B, C, D predriekala, A, B, Duba i krát, predriekla im na stokrát. Ale chyba, chyba lávky. Žiaci tvrdé mali hlávky, nechápali čo to, čo je. Každé húdlo iba svoje. Teliadko muúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Hu, hu. Ovečka B, kozička M, mačička miau, miau, mňou, a psík, haw, haw, hau. koníček, hí, hí, aj aj, aj, aj a. Zajačik ten sa len díval, smial sa a chvostíkom kýval, ale straka neprestala. Rapotala, rapotala. A, B, C, D, ba, I, krát. Predriekla im tisíc tisíckrát. Učila ich bez prestávky. Ale tvrdé mali hlávky. Každé iba po svojom odriekalo spokojom. Kozička M, ovečka B, teliadko M a huhuhu. -hu -hu. Mačička mňau, a psíček hau, koníček hihihi, hi hi. prasiatko klik klik klik. A malý somárik, a koník. Ia, ia, ia. Šalo z večera ni, ni, ni Umokli svrčkovi periny Zmokla mu halienka kde je, je, je. Kdeže sa na núcku podeje? Keby len halienka na blate Ale i gajden se zaliate Sedí si plávočka pri okne Klobúk má široký Nezmokne Zimami, zimami. Jujujujuj, nože ma plávočka prenocuj. Lutuje plávočka suseda. Beda ti, gajdoško, prebeda. Pod pieckou miesta dosť pre pána. Budeš mi gajdovať do rána. Keď nechcel nocovať na plate, duší sa, sľubuje pre svet. Iba tú muziku za všetku Pustí ma plávočka na piecku. Dobre je, Svrčkovi, dobre je. Piecka ho osuší, zahreje. Zadriemal, zabúval v úkryte. Vzbudil sa iba toď na svite. Vzbudil sa, usmial sa. Ni, ni, ni, slniečko suší mu periny. Suší mu halienku trávala. Kým ráno plávočka prespala, nože jej nehúdol do svitu. Zľakol sa, zútekal z úkrytu. Ni, ni, ni. Je, je, je. Ju, ju, ju. Čas rána na svite Klope pavúk srdite Ako sused v dôvere Pani muške na dvere Vstávaj muška Obuj boty Pôjdeš ku mne do roboty Zachovu a dobrý plat Budeš variť Šiť a tkať Den je krátky veruano, Prídi skoro včasne ráno ak ne prídeš, ako chcem, ja ťa, muška, ja ťa zjem. Plače muška v komore. Už ja zomriem, naskore. Či ta pôjdem, či ta nie. Už ma pavu, už ma zje. Chodí muška od radu, po susedoch oradu až jej sused krutohlavý, starý sršeň takto vraví, ako dobrý kamarát. S tebou, muška, pôjdem rád. Ja som sršeň sršnatý, tým to dobre zaplatí. Na druhý deň za rána ide muška schystaná a s ňou ide pre istotu k pavúkovmu domcu plotu Starý sršeň vysmiaty. Tento dobre zaplatí. Stávaj, k motre, obuj boty. Vediem slušku do roboty. Za chovu a dobrý plat bude variť, siete tkať. Potešil sa Pavúk. Ja, jednu volám, prišli dva. Vítajte, že milí moh, dosť tu práce preoboch, posaďte sa do kúta. Pavúk milohr kúta a v tom kúte preobeť roztiahnutá bola sieť. Prelaknutá muška čuchom sadla iba pod sopúchom. Ale sršeň starý gáň rozvalil sa ako pán. Poza stolom na prípecku i potrhal s jedmu všecku. Skríkol pavúk srdnatý: Pomýk, kto si zaplatí? A prvnež ten zatuší, chytá sršňa za uši. Ale sršeň nelenivý, vychytil sa ani divý. Háde, Boh, buch, boh, boh, Pavúkovi na kožuch. Kričí pavúk. Jaj, jaj, ach. Ľudia boží, bol to strach. Za susedu pani mušku zbil ho ani hnilú hrušku. Za tým činom, hrozným činom, skryl sa pavúk za komínom. A tí dva ja veselí v smiechu domovleteli. si rak v jeseni, Že sa k hodom ožení, Že si vezme vdovicu Z mlínskej hate račicu. Vdova na tú novinu Vystrojila hostinu. Tri dni piekla, varila, By ho slušne uctila. Štyri dni sa strojila, Že by sa mu páčila. Päť dní je už na ceste pán Rak svojej neveste. Ide, ide, ale kam? Len sa motá se matam. Raku, raku, hlúpý rak, veď ty ideš naopak. krôčik napred, naspäť krok. Ký to kedy videl zmok? Ale pán Rak spokojom Ide si len po svojom. Prišiel ráčik grohatý Domov miesto do hati. A tam v hati Du, du, du Pre tú veľkú ostudu. BEEPING A ceru tu, tu tu krásnu pannu hulienu okatu. Koho znala, povolala po lese, a nech každý dobré niečo donesie. Prišli hostia, prišli zváči. Hi hi hi. Každému sa mladá páči. Hi hi hi. I zaď mladý pišne huhuhu. Veru ju nezačaral za druhú. Po hostine poveselí, kvaky kvak, ešte kto si letí, trieli, ani drak. Kto to ešte, kto sa kníše najedli, keď sme mi už všetku kašu pojedli? Prišla ešte nepozvaná, kvaky kvak, stará pani, pani Vrana, kvaky kvak. Kde si sa tu vrana vzala? Uhuhu. Ešte si sa nečesala? Uhuhu. Čo tá stvora? Čo to tára? Kvaky kvak. Ja sa teším iba z jara. Veru tak. Ohlási sa síkorienka. Cinu, cin. Ja sa češem každé ráno. I môj syn. Vysmiali ju starú vranu, ha, ha, ha, nedali jej ani kúska pyroha. Vrkla vrana, čo som to som, smejte sa. A letela s dlhým nosom do lesa. na zelenej pažiti domec trním ovitý v domci tom sršeň býva srditý sám len býva v dome a srdí sa ani hrom príde host on doň ho žihadlom. Zavčas ráno, zavčasu, Hrá si sršeň na basu. Veľký pán, sebe sám, Hudie sršeň starý gáň. Počuli tú muziku, Tanečnice zo zvyku, Drobné mušky, chochorušky. I dali sa do kriku. Starý pán, Myslel si hlakomec, že to bude dobrá vec. Ak im hľať bude hrať, peknú fajku bude mať. Zhúdla basa pri boku, zhúdla nôtu hlbokú a tie mušky chocholušky hopsa, hopsa do skoku. Sedel sršeň ani tieň, vyhrával im celý deň Hrá im polku, kalamajku a teší sa na tú fajku. Až tam zaspal Ani peň. Na zelenej pažití domec plotom ovitý a pod plotom drieme sršeň srditý. A nad plotom hopsa sa hojí, muž je groj. Ani fajky nekúpili a sa dobre vytančili. Starý pán odspal fajku, starý gáň. Za komínom na stĺpku Vrabci tam majú chalúbku Keď im ju slnko vyzláti Sú šťastní v nej a bohatí Keď večer klope na dvere Sedia si v teple v dúvere Krpčeky tata opráva A rozprávkým rozpráva O vrabčom rají, o vtáčku O zlatom pierku, zobáčku až budú sviatky veľké, že všetci pôjdu k muzike. A keďže sviatky, du, du, du, koláče, akže nebudú. Poproste, mamku, poproste, na múku žitka noste. Prosili, mamku, prosili, na múku žitko nosili. Hlási sa myška vesele, že im to žitko zomelie. I bez mýta, i bez mierky, nech len sypú do dierky. Nosili vrabce do dierky, nebolo ani domierky. Nosili všetci deň čo deň, nebolo ani pod podkameň. Sedí si myška na peci, vieda žitko vo vreci, smeje sa pritom od rána nosiami. Ani pre pána? Hej, nestarám sa obiedu. Nosia mi v rabce koledu. Noste len v rabce to i to. Ešte iba na to. A za komínom, du, du, du. Už tie koláče nebudú. Za slniečka, Skoro z rána Vstala včielka vybúvaná Vstala A už letí Hej, po lúčine zelenej Na lúčine v na Nastá vetou rastie v kráse Prvosienky, kašky Hľaď, kto by ich chcel vyrátať A už včielka K sadá A už prosí, čo by rada Kvietky, krásky, nože, hej, dajte šťavy medovej. A tie kvety a tie krásky hneď ju zovú z milej lásky do svetlice rúžovej, hostinke hotovej. A sa smejú, smejú stížka a jej leju do kalíška, do hrnčíčka lejú jej vonnej rosy medovej pije včielka, chtivo pije, u i u lalie. sladký zberá pil a mok, až má plný hrnčíčok. Letí včielka poľom, v lese, hrnčíček si medom nesie, keď tu koprc milá, hrnčíček si rozbila, rozbila jej hrnček sklenku, rozliala si medovenku. Krát, krát, na dvakrát varí mačka Demikát. Jak ho varí, tak ho varí, Vy to nie sú žiadne čary. Brinza, cibuľa, a sa mieša dokola. Išiel kocúr k večeri, voňalo mu zo dverí. Snáď, snáď akurát, máme dneska demikát. Pri večeri zozvyku dal sa kocúr do kriku, že ho pálí, že ho štípe, nechže si to sama chrípe, že ta dala papriku. Mačka sa hnevala, Papriky že nedala, ani brindze, ani soli, že by mu len bolo kvôli, iba viacej vody snáď. Plačky zjedli Demikát. Lúke poza plotom. Švrk. Hudie Svrček o čom? O tom. Švrk. Od večera nemílene hudie svojej mladej žene. Švrk. Švrk. A tá jeho žena mladá. Švrk. Tá je rada. Tá je rada. Švrk. Koliko Svrček nagajduje, toľko ona odtancuje. Švrk. Švrk. Tančí dneska ako včera, švrk, od rána až do večera, švrk. Večer sadne na podstienku, vyšíva mu košielenku, švrk, švrk. Košieločku samé zlato, švrk, že jej hudie, tomu za to, švrk. A za tančia, a zas hrajú. tak sa oni dobre majú, švrk, švrk. V nedědu raz popoludní Od čimčarov sprievod čudný Do susedov poberá sa Starý páni, mladá chasa Popredku sám starý svat čo zná pekne výšovať hlasom silným, spevavým. Čim čarara, čím čim, čim, čim. čim, čarara, čim, čim, čim. ostatní, cháska známa. Medzi nimi tata, mama, družice a polizačky vážne idú do susedov na pýtačky. Čim čarara, čim čim čim. A starý svat rečie hneď so tváže ich usadili, čo sa zišli, počo prišli a hneď vážnu od nich pýta odpoveď. Kazda mlčí, hlavou kýva, že vraj áno, tak to býva, odjak živa a že dobre bude veru tá dať dievku, keď ju berú. Ale mamka vyhovára, ešte šaty neozvára, ani nemá čo jej treba pre príhody, pre nehody, periny a činovať. Starý svad len krídlom hodí. Len ju dajte, nebudete banovať. Aj otec hlavou krúti, že i dievka nemá chutí A keby i ona rada, že je ešte veľmi mladá, k že ju ešte nedajú. A lala, i mladý zať, či ju môže vychovať. A mladý zať skrýkne hrde. Čo len to? Už tako bude. Len dajte, nebudete banovať. Čím, čo, čím, čo, rá, rá, rá, rá, čím čím čím Ale starý, čo si kdesi? Vraj ten mladý stvára besy, že vše na ne zlého dačo. Dať si dceru, zaledačo. Prídu po ňu ešte iný, guletu. Inakší vraj ešte, ako tento tu a hlavou z jeho strany. A tu tata nahnevaný, vočiach sa mu zlostne zažne, skočí, vstane. My sme vážne prišli pýtať vašu dievku. A tu Hany na dolievku sa nám iba dostane. Poďme, žena, i ty, synu. Vezmeme ti krajšiu, inú. A vám, dcera, starou dievkou ostane. A mrzutí z toho veľmi už sa berú i von dvermi. Tu domáci? Milí kmochu, dočkajte, že ešte trochu. Čujte i vy na Šumienku. Máte syna, ale čo, iba také ledačo. A vy kuci Cifrudienku. Nič nerobil, čo je živý ani ženu neuživí. Daj sa svete za veľa, takú paníuská štiela. A váš varí za zlatá. Večne chodí strápatá. Trván, šklbán, iba zmysí. Súknica jej večne vysí. Hlupák, nevie prerieť slova. A má oči ako sova. A o nohy ani seno. Nech sa stane, čo sa stane, našu dievku nedostane. Ešte slovo, mojí milí, boli by sa pokrčili. Nech tu zrazu spoza piecky, kam sa v strachu skrýva bola, Čín, čín, zavolá. Nech je škobán, nech je nech. A vám všetkým na posmech. Vás je veľa, on je sám. Já ho rada mám. Čín, čín, čín, čín. Skrýkli všetci. Keď je tak, už veru, nech sa tí dva zoberú. S radostnou už novinou rozlietli sa dolinou, pokým mamky svorne obe hostinku už chystali. Ale keď sa navrátili, ničoho im nedali. Rával čmeliak na basu. Na basu, na čelo, hopsa, hopsa, veselo. Zahraj čmeliak na môj verku, my ti dáme poharierku. Dú, dú, buch, buch, buch, zarobíš si na kožu. Zahraj čmeľ, jak na môj verku, Nieč Do ducha, do ducha, netreba mne kožucha Ješ si kúpim kapce v meste, by som mohol gu neveste A to kapce veľké, v nich s ňou pôjdem k muzike Čmeliak podľa miery Po babke a po halieri Narobáš Náš pán pridal Pridá kto len Koľko chcel Pršalo, mrholilo Žabiatko sa narodilo Žabiatko ver silné ani buk Otvorilo sivé očká skrýkolo.